Po té procházce jsou všichni rozpovídani, tak zase třeba trochu disciplíny. Jinak to nema. meditace nemá žádný hluboký vliv, pokud není kontinuita. Když je čas povídat, tak povídat, když je čas mlčet, tak mlčet. Jestliže tomu tak není, tak pak, když je povídání, tak s... povídat se neumí. Když se má mlčet, tak se povídá. Je to tak, Davide? Všechna má svůj čas, ale je třeba právě meditace k tomu, aby se člověk disciplínoval, když je třeba mluvit, tak mluví. když je třeba mlčet, mlčet. Je to tak? Hm, to ještě neumíme, co? <laughs> tak zase meta. <laughs> Meta jsme ještě úplně neskončili, tak uděláme tu poslední část. A já jsem slíbil, že vysvětlím 11 jedenáct sutru 11 výhod meta. Hm? Mm -hmm. Mm -hmm. Ještě jsem to nevysvětlil, tak po... nejprve vysvětlíme 11... za recitu, znovu 11 výhod meta. A pak metasuta. Namota se, Bhagavato, Rahato, Samma, Sambota se. Namo tas bhagavato arahato samma Namo bhagavato arahato samma sambuddhas. Metaya Bikave ceto vimuttia. Asevitaya bhavitaya bahuri kataya. Jani Kataja, Vatu Kataja, Paričitaya, Susama Radhaya, Eka Samsa, Pati Katame Eka Dasa, Sukkam Supati, sukham Pati napapakam supinampasati, Manusa nam piohoti, a manusa nam piohoti, Devata Rakanti, naasa agiva, satamva visamva kamati, tuvatam chitam samadiati, mukhavano vipasidati, asamunho kalam karoti, utarim apati vijanto, brahma loku pago, Hoti metaya bikave che to vimuttia asa vitaya bahuli kataya yani kataya vatukataya paricchitaya susama rathaya ime ni samsa patikanka idam ma vocha bhagava biku Bhagavato bhāsitam abhinandunti Ete na sache vajenahotute jaya mangalan Ete na sache vajenah santusabhupadava Ete na sache vajenah sabbe roga vupasamentute Tecmeta <coughs> garani amatta kusalen yantam santam padamma bisamirche Sako chesuju chesu Suvacho chasse mudu anatimani santu sakoche subaroche Apak ch sala gauti nipakoche apagnabo gulesu ananu Nachakundam samachare kinchi yeny vinu pare upavadeyum sukino va satta pavantu sukita satta yekechi paanabhutatti tasava tavarava anavasa dighava yeh mahantava majima rasaka anakatuna Diktha va yeva adiktha yeche dure vasanti avidure Bhuta va si va sambe Satta bhavantu sukhitatta Naparo param nikumrete na atimanyet katanchinam kamchi Vyaro sana patibhasanya na anya manya sadukham ichhye Mata jata nijam putta majusa ka putta manurake, Evam pi sabaute summanasam bávaje metancha apamimanaam, mai tanča sabbal kassmi mana sambávaje aparimánang, Vdang nga thiltam charan nisinova sayanova yavatasa vijata mihindo aetam satim aditaye brahman aetam vihagam idamahu dittinchanupagama silava dasane sampanno kame suvine yagetham nahi jatuga bhasi yam punare dihi Jataki Mita Anusamsa hmm? Pahuta Bhako Bhavati Vipavuttosakanghara Bahunam Upajivanti Yom Ittanam Nadubati Yam Yam Janapadam Yati Nigam Raja Dhaniyo Nadubati na asa chora pashanti na atimanyeti khatiyo sabe amite tarati yomittanam nadubati Pujako ko labhate pujam vandako pati vandanam yasa kitim chapapoti yomittanam nadubati agi atha pajalati devata Surya ajahito ho ti, yomit tánam Gavatasa khete vutam viruhati. Putanam falam masnati, yomit nadubati Rukhato pabatato da ruk Darito pabatato, rukhato patito, naro, čuto, patitam, labhati, Yomittanam nadubati. Virulhamula, Santanam, nigrodam, eva, maluto, amitena pasahanti, Yomittanam nadubati. Tak to bychom měli tri chváli Meta. Hm? První jedenáct požehnání, které pochází z praxe Meta. Jaké jsou tyto požehnání? Buda říká, Meta, já ja bychá to vymutíá. Eh, prostředkem, Osvobození vědomí cestou praxe meta. Jestliže tato praxe je asevitája, je často praktikována, meditující si na ní zvykne, asevitája, bhavitája, jestliže tuto praxi rozvíjí, katája Jestliže se stane mnoho pro něj, hm? to znamená, jestliže i na ní dává důraz, Pahulí Katája, Jání Katája, jestliže se to stane jeho vozem, hm? Vatu Katája, jestliže se to stane základem jeho praxe, jestliže tuto praxi bude dále, stále, dále sbírat. Pak vy e, měněši je e, jedenáct požehnání, které tento praktikující může očekávat. Jakých jedenáct? Sukham supati Spí Sukam, co je sukham? Šťastný. Šťastně. Spíš šťastně. Sukam paty Když se probudí, probudí se šťastný. Hm? Na pákam supinam pasaty. Nikdy nevidí žádné špatné sny. Když, už, když má sny, všechny sny jsou dobré. Zatřetí. Hm? třetí. devata rakanti eh, bohové hm? rakanti ho eh, ochraňují. Oh, Su kam supati sukam pati búdati kam supinam pasati. Manusánam, ještě se zapomněl: manusanam piohoti stane se. Oblíben oblíben mezi mezi lidmi. Dále oblíben mezi bohy. bohového budou ochraňovat, tak to přijde potom. Naasa agi va, satam va, vysam va kamaty. Ani oheň, ani jed, ani zbraň mu nemůže ublížit. Hm? tam, či samádiaty. Jeho mysl se automaticky bude koncentrovat. Okamžitě bude koncentrovaná, jelikož je stále uvolněn a má jasnou mysl. Tuva tam, či tam Muchavano, Mukhavano, jeho tvář bude zářit. A samul ho kálem karoty, když bude umírat, nebude umírat v otupení, ale bude umírat plně vědomí. Utarim Apativijanto, jestli nedosáhne toho nejvyššího, což je plné probuzení. Brahma, louku, Pago, Okamžitě se půjde do sféry Bohu. A pak opakuje stále to sami. Jestliže praxe meta bude takto úsilovně praktikována, stane se základem, stane se vozem a tak dále, těchto jedenáct požehnání samozřejmě vystane. Hmm? Tak, kolik z těchto pořádání máte? skontrolujte, <laughs> jak daleko jste. Hmm? Montek, je, to myšlen, je to vždycky v trošku... už úsmě na tváři ani oheň, ani zbraň, ani... Ani jed. jed. Ne, ani jed ho nezraní. To je bráno doslova nebo obrazně? Nebo... No to není, to jsou mnoho příběhů, kdy to tak je. Hmm? No, opravdu? Nemáme čas moc na příběhy, ale těchto příběhů nejenom z života Budhy, z života i budhových žáků. A děje se to i teď. Zkuste jít, jít trochu žít v džungli, uvidí, jestliže máš meta. Tak zvýrata tě nebudou obtěžovat, nebudou tě nebezpečí. Jestliže už máme strach a hrůzu, to je jim blízké, proto se cítí ohrožený, hm? Tak pak je pravděpodobný, že tě můžou klofnout. Zvířata mají v mnohých aspektech daleko ostřejší smysly než lidé. Přesně cítí, co dlouhý živočich cítí. Hm? Je to tak? Mm. Ptáci to cítí. A tak se budeme teď, aby jsme ukončili metasuta. Hm? Zbývá už vlastně jenom poslední verš. že devátý verš jsme prošli. Devátý verš je ob, obzvláště důležitý. On ukazuje na dva faktory, které jsou kritické, jestliže chcete aspoň částečně tyto požehnání sami zakusit. V tom případě jsou dvě věci nezbytné. První věc je nestrácet ducha přítomnost a uvědoměnost v každodenním životě stále si ji lídat a Praktikovat neprerušeně. Hm? Proto jsem teď napomenul, že když jdeme na procházku, můžeme si užívat, povídat, ale když se jde do meditace, všechno přestává a jen meditace, hm? jedině tak, můžeme něčeho dosáhnout. Jestliže povídavá mysl pak pokračuje i v meditaci, no tak eh, nikdy to daleko nemůže dojít. Proto důležitá je tato přítomnost, uvědoměnost, stále si držet v každodenním životě. Všechno má svůj čas, i povídání má svůj čas, i Práce má svůj čas. Ale meditace by měla být neprerušena. I v povídání člověk by si byl, měl být vědom, kde je objekt, kde je tělo, kde je pocit, kde je mysl, co jsou za objekty mysle. V tom případě přestože se nevěnuje meditačnímu objektu, který pracuje, jakmile se vrátí do meditace, okamžitě tam je a není nijak rozptýlen. Ale jestliže meditující zapomene ducha přítomnost a uvědoměnost, pak všechny ty různé věci, o kterých které nemají z meditací co, nic společného, pak je, jako penindulum se vracejí zpátky. Hm? Jestliže už je má ducha přítomnost, tak se nikdy zpátky nevrátí. A přirozeně se vrátí zpátky meditace. Hm? Vy jste použil příměr jako pendulum Penindulům. Jako hodiny bio, bum, bum, bum, bum, toho se říká. pendulum hm? V češtině jak tomu říkáme? Kivadlo. To, co... kivadlo. Kivadlo, kivadlo. Penind... Pendlovky se říká. je tam satim aditya, měl by, co znamená aditya, aditána. Aditána je hlavní faktor v meditaci. Už jsme o tom hovořili. to je pevné rozhodnutí. Meditující by se měl pevně rozhodnout pro tuto ducha přítomnost. Že jestliže nepracuje systematicky na meditačním objektu, hm? pak stále si je vědom, kde je jeho pozice těla, co s tělem dělá, kde je jeho pocit, co s pocitem dělá, kde je jeho myšlenka, hm? jaká je to myšlenka a z čeho pochází, jaký je objekt myšlenky. Hm? Jestliže je to příjemný objekt, vyhýbá se tomu, aby nevyšlo z toho nebezpečí, že se ho drží. Jestliže je to nepříjemný objekt, vyhýbá se tomu, aby nevyšlo nebezpečí z toho, že upadne do zloby. Jestliže není ani příjemný, ani nepříjemný objekt, brání se tomu, aby neupadl do letargie nebo se roztěkané mysli. Hm? To znamená, Saty Maditéa udělal pevné rozhodnutí o tom, že stále. Co znamená Saty? Saty znamená čtyři základy ducha přítomnosti. Stále by si měl meditující, ať dělá cokoliv. Stále by si měl vědom, být vědom pozice těla. Jak? S tělem zachází, jak používá ducha, aby se tělo hýbalo. Z toho, že používá smysly, vychází pocit, hm? jaký pocit vyjde. Jak je pocit spojen se dotykem smyslu a objektu? Jestliže je příjemný dotyk, je příjemný pocit. Jestliže je nepříjemný dotyk, je nepříjemný pocit. Jestliže není ani příjemný, ani nepříjemný pocit, dotyk, tak je neutrální pocit. Jestliže je příjemný pocit díky nevědomí, existuje tendence k držení. Jestliže je nepříjemný pocit díky nevědomí, existuje tendence k zlobě. Jestliže je neutrální pocit díky nevědomí, existuje tendence k lenosti, letargii, nudě, roztěkanosti vědomí, hledání jiného objektu. To všecko, toho všeho si meditující začíná být vědom. To znamená, že meditace má očistující funkci, jinak ne. Jeho uvědomění a jeho ducha přítomnost. se rozvíjí, jestliže se nerozvíjí. Taková meditace nemá žádný žádaný vliv. Proto je třeba nit kontinuitu. Jestliže nemeditujeme, stále jsme ducha přítomný a stále jsme uvědoměli, kde se nachází, v jaké pozici se nachází naše tělo, co s ním děláme, Jaký pocit vychází z jakého dotyku a na základě toho dotyku, jaké myšlenky přichází a odchází. A jak tyto myšlenky ovlivňují veškeré naše chápání okolí a světa. Jestliže tomu tak je, pak. Když se vrátí k meditaci, ať je to meta, nebo karuna, nebo vypasana, pak získává jasnost. jasnost. Jinak ne. A pokud tato jasnost tam není, no tak nedá se říci, že by meditující měl nějaký pokrok v meditaci. Hm? Jestliže. 50 času, který stráví, má tuto ducha a uvědomilost. Znamená to, že začíná mít meditace opravdu vliv. Hm? Jestliže ne, ani polovinu času nemá tuto ducha přítomnost a uvědomilost, znamená to, že eh, Meditace ještě nemá hlubší reformní vliv. A Rahat nebo Buddha má stoprocentní ducha přítomnost a uvědoměnost. Právě proto není žádné místo na zašpinění vědomí. Hm? Jestliže aspoň polovinu času je ducha přítomnost a uvědomění a jsme si plně vědomí, hm? jestliže vědomí ztratí čistotu a jaké jsou důvody k tomu, jaké jsou naše tendence, které vedou k zašpinění mysli. A chráníme se, čistíme se od těchto tendencí. Pak meditace znamená, že má pro nás dopad, jinak ne. Sedět, to ne, Slepice můžou sedět celý den, z toho žádný žádnou hloudovost nedostanou. Sedět znamená eh, rozvíjet schopnost, pak používat ducha přítomnost a uvědomění v každodenním životě. Nenechat se Zotročit objekty, ale naučit se vládnout objekty. O tom se jedná v meditaci. A otevření, důležité otevření k tomu je právě meta. Proč? Protože pozná meditující. Aspoň něco by měl poznat z vědomí bez hranic, hm? což je otevření. <těk> Jestliže pozná vědomí bez hranic, věci mu budou méně a méně vadit. Právě protože že nepoznal nic z vědomí, bez hranic, stále mu e, něco vadí a něco se nelíbí. Hm? Soucit pochází právě z tohoto poznání, vědomí, bez hranic. Pokud z toho nemáme zkušenost, pak soucit bude vždy doprovázen jistou sebelitováním A Což jsou všechno zašpiněné pocity, sebe-lítost. A teď se dostáváme k poslednímu verši, tedy desátému, a ten desátý verš je počem právě po vysvětlení dvou faktorů, které s meditací meta by měly jít stále dohromady. To je ducha přítomnost a kontinuita v praxi. Hm? Jestliže není ducha přítomnost a kontinuita v praxi, pak, ačkoliv můžeme dosáhnout jistých blažených pocitů v meditaci. Meditace nemůže mít hluboký vliv, tedy reformaci vědomí. A jestliže naše praxe Meta je tedy založena na rozvíjení ducha přítomnosti a kontinuitě v praxi, která je vždy spojená s ducha přítomností. Pak se dá očekávat, že tato praxe meta, toto otevření vůči sobě i vůči druhým, vede k moudrosti. A teď poslední verš právě vysvětluje, jestliže praxe meta má být vysvobození vědomí, če je to vymuty, jaké jsou k tomu předpoklady. Zde se tedy jedná, jestliže používám pouze koncentraci, ne hlubší eee, takzvanou anasáva, panňa, což znamená ne moudros bez násilíci. Čistou moudrost, bez zakalení. Pak jedině ten stav hluboké koncentrace meta, kdy meditující poznává čistotu vědomí, může trvat. Jinak trvat nebude, jakmile vyjde z koncentrace, Zase bude pryč. Ale aby si udržel hm? tento stav čistoty vědomí, musí dostat chuť takzvané neposkvrněné moudrosti. Hm? a Sáva, paňá jedině na základě této neposkvrněné moudrosti, pak stav čistého vědomí, kterého získal meditaci, na lásku, bude mít trvání. Jinak bude trvat jen tak dlouho, pokud koncentrace trvá. když koncentrace zmizí zmizí i tento stav. A jelikož ten, kdo má hlubokou koncentraci, se stává obzvláště senzitivní, hm? zranitelný právě proto, že prožil hm? dlouhou dobu v čistých stavech vědomí. Proto, se lehce otevírá hm? pro tuto moudrost bez skvrny. Ten, který neprožil dlouhou dobu v čistých stavech vědomí, těžko se otevře pro moudrost bez skvrny. A za jaké podmínky se otevřeme pro moudrost bez kvrny. Ditinča Anupágama, nepříjmající pouhé názory, zde, zde je překlad. Ditinča Anupágama znamená prostě, že se dostal nad názory. Většinou se to interpretuje jako nad pomílené názory, ale. Zde v tomto případě ten, jehož vědomí je osvobozen, je nad všechny názory. Hm? Co to znamená být nad všechny názory? To je stejný, jako když o čem jsme mluvili, že Arahat nebo Budha je nad všechny pocity. To neznamená, že nemá Nemá pocity, naopak, jeho pocity jsou o to tím, že jeho smysly jsou čisté, neposkvrněné, má, jeho pocity jsou daleko intenzivnější. Hm? Když někdo, když jogin jí něco dobrého, ví daleko intenzivněji než dokoliv jiný, že je to dobré. Hm? A může to ochutnat, eh, si ochutnat eh, i daleko intenzivněji než kdokoliv jiný. Ovšem, on nelpí na chuti. Hm? Proto je možno říci, že nemá pocit. Protože eh, zde se míní pocit jako lpění na pocitu. Hm? Ten, kdo došel poznání neposkvrněné moudrosti, jak toto poznání se reflektuje v každodenním životě? Nelpí na pocitu. Hm? Nelpění na pocitu znamená, že nemá pocit. A co znamená pocit? Pocit znamená, jsme vysvětlili přijímání objektu. Bez přímání objektu není žádný svět a Rahat, Buddha je tež ve světě. Ale přímá objekt, který je příjemný s neposkvrněnou moudrostí, což znamená bez lpění na pocitu. Přijímá nepříjemný pocit s neposkvrněnou moudrostí. Co, co to znamená? Bez pění na pocitu, tedy tento pocit nikdy nepovede ke zlobě. Stejně tak jako my, přijímá i pocit, který není příjemný ani nepříjemný, tedy neutrální pocit. Ale neprijímá tento pocit, neprijímá tento pocit v jakém smyslu, nemá žádnou nudu, nemá žádnou roztěkanou mysl, hm? nemá žádné, žádnou touhu po jiném objektu. Proto eh, pro moudré, neutrální pocit tež se dá vysvětlit jako příjemný pocit. Hm? Buda vysvětloval, Někdy pocity dva, někdy pocity tři, někdy mnoho, mnoho pocitů. Ve středních rozprávách budy je eh, Bahu vedajita, eh, Bahu vedana hm? O čem to je? Zde moudrý laik desah pančangika, pančangika rozmlouvá s jedním z budhových žáků o pocitech a jeden říká že budha učí dva pocity druhý říká, že budha učí tři pocity a nemůžou se eh, shodnout, tak jdou k Budhovi a k šéfovi a ptají se, eh, je to pravda, že jsou dva pocity nebo tři pocity. Buda říká, já jsem učil dva pocity, já jsem učil tři pocity, já jsem učil pět pocitů, já jsem učil šest pocitů, já jsem učil mnoho, mnoho pocitů. Hm? Podle potřeby rozdílné pocity. Dva pocity, jestliže u moudrých lidí neutrální pocit je též příjemný pocit, hm? čili dá se říct příjemný, nepříjemný, nebo příjemný, nepříjemný, neutrální, nebo příjemný mentální pocit, příjemný tělesný pocit nepříjemný mentální pocit, nepříjemný tělesný pocit a neutrální pocit, nebo pocit v první prohloubení. Tento pocit je jemnější než pocit, který vychází ve sfére vědomí, které je dominováno smysly, pak pocit v druhé diáně, který je ještě jemnější, hm? a ve třetí diáně, který je ještě jemnější, čtvrtý diáně, kde pocit je neutrální, ale tento neutrální pocit je daleko jemnější ještě, než příjemný pocit v první, druhé a třetí diáně. Hm? Jaký je příjemný, neutrální pocit, pokud jsme to nezažili, nemůžeme o tom mít představu. A tak dále pokračuje pocit v, ve sféře nekonečného prostoru, pocit ve sféře nekonečného vědomí, pocit ve sféře ničeho, pocit ve sféře ani vnímání, ani nevnímání a nakonec pocit. V samády, kde neexistuje ani pocit, ani vnímání. Jaký je pocit v samády, které, které neexistuje, ani pocit, ani vnímání? Nikdo to nemůže vysvětlit, pokud to nezažije. A puta tvrdí právě, že tento pocit je tam ten, že je to ten. Nejlepší ze všech pocitů. Proč? Protože v tomto pocitu, což není pocit meditující a objekt meditace, v tomto případě Nirvana a ten, kdo eh, Nirvanu eh, pocituje, se smísí v jedno. Ne, není, neexistuje žádný rozdíl mezi objektem a subjektem, objekt Nirvana, subjekt Nirvana. Hm? To je, Saryputa říká, ten nejkrásnější pocit, kde žádný pocit ani vnímání není. Hm? Nedá se to nazvat ani vnímání, ani vnímání, ani pocit, ani nepocit a je to i nad vnímáním a nevnímáním, co to je, taky je to něco. Tedy pocit až do nejjemnějšího pocitu, tedy pocitu vysvobození z pocitu. Všechno jsou pocity, všechno jsou přijímání objektu, ale Jestliže poznáme, co přijímání objektu je, co pocit je, nejsme vázaní na pocity. Hm? Jestliže nejsme vázaní na pocity, co se stane? Staneme se... Eh, Dá se říci ti, kteří jsou schopní vést vědomí a nejsou vedení vědomím, hm? Vést objekty a nejsou vedení objektem. A k tomu to pochopení právě vede nepřetržitá praxe Ducha přítomnosti a uvědomění. Jestliže tato praxe dozrála, hmm? co se děje? Eh. Odhodili jsme veškeré názory. To neznamená, že Buddha nebo Arahat nemají názory. Mají názory, ale. Eh. Nijaké nemají ani známku lpění po názorech. Hm? Ten, kdo nemá tuto Aha. moudrost hm? přesahující rámec světa, což je. Mluvili jsme o tom, že moudrost ve sfére vnímání smyslu je malá moudrost. Moudrost ve sfére jemných forem, ve sfére bez forem je, je otevřená pro velkou moudrost, a moudrost bez konce a bez začátku, tedy moudrost nirvány, je neomezená moudrost. Zde Těchto Brahma viharách je vlastně otevření pro tuto neomezenou moudrost, protože objekt se stává neomezený. Hm? Je to jasné? V objektu nejsou žádné hranice, proto vědomí se může otevřít. Jestliže se vědomí otevře, pak praxi meta pak může vzniknout opravdový soucit bez jakékoliv sebelítosti. Hm? Pak může vzniknout opravdová radost, sdílení hm? radosti z opravdových zásluh druhých, které vedou ke konci utrpení, která je vždy spojená se soucitem. A čistoty těchto pocitů jsou neohrožené díky Díky čemu? Díky rovnoměrnosti praxi, rovnoměrnosti pocitu, čili útek. Hm? Ty očisťují předešlé tři pocity. Čili zmínili jsme se už o tom, jak učí abidarma koša a tak dále, že jelikož objekt. Hm? Těchto vznešených nebo nekonečných pocitů jsou bytosti a bytosti, pokud bytosti jsou objekt, není místo pro neposkrněnou moudrost. meditující, aby získal neposkorněnou moudrost, musí se zbavit názoru pevného soucna bytostí. Co znamená pevné soucna bytostí? To znamená, že v bytostech je něco, co jim patří a je neměné. Jestliže v bytostech je něco, co jim patří a je neměné, pak buddhismus nemá žádný smysl. Ale právě proto, že něco takového, co bytostem patří a je neměné, neexistuje, právě proto to dává smysl. A právě proto je možné hm, být nad názory. Buda tvrdí, eh, já se světem nemám žádný spor, hm, co svět označuje tak, já to tež označuju tak, hm, co Moudrý muži ve světě považuji za dobré, já tež považuji za dobré. Co moudrý muži považuji za špatné, já tež považuji za špatné. Ale svět e, má konflikt se mnou, ale já se světem nemám žádný konflikt. Proč se světem nemám žádný konflikt? Protože ve světě nevidím žádné bytosti. Hm? Proč konflikt s <laughs> Protože Protože souistý eh, brahmáni Buda hlásí, že eh, ten, kdo je nejvyšší kasta, to je ten, který je osvobozen a tak dále. <laughs> tak to se mnoha, mnohým nelíbí. Vznešený člověk není, není vznešený svým narozením, ale je zvěř, vznešený svým vědomím. Hm? To by se ani nelíbilo církvi tady, kdyby to hlásili, obzvlášť ve středověku. Hm? Za to by třeba mohl být upálen tady. Je to tak? tak tady ditinča anupagamá. On většinou je to chápáno jako, jako nesprávný názor, ale dá se to chápat a podle mě je to míněno, že ten, kdo je opravdový mudrc, je nad názory, není schopen, pět na názory, to je být nad názory. Stejně jako není schopen lpět na pocitu, to znamená, je osvobozen z pocitu. Není schopen lpět na mysli, to znamená, že je od mysli osvobozen. Není, jestliže od mysli osvobozen, není tež schopen lpět na objektech vědomí. Hm? A to je osvobození. Tomu se říká neposkrněná moudrost. A vše, co buddhismus učí, obzvláště v učení aby to je věda o prostředcích této neposkvrněné moudrosti. A jeden z nejefektivnějších prostředků neposkvrněné moudrosti je právě praktika čtyř nekonečných pocitů. Ale vede k neposkvrněné moudrosti jen za předpokladu, že meditující se zbaví, je schopen se zbavit názoru pevné existence bytostí. Hm? Pevné existence já, pevné existence, individuality. tedy. Tyto čtyři vznešené pocity vedou k plnému ospobození. Jen za předpokladu, jestliže meditující, který tyto pocity dosáhne, se na konci zbaví, hm? pojmu, Jáství. jáství v osobách a z hlediska, o tom budeme mluvit z hlediska severního buddhismu. Tež eh, hlavně i jáství ve všech věcech. Mluvili jsme tež o tom, že sféra praxe v, severním, v, pochopení, v, se, v pochopení severního buddhismu se rozšířuje nejen na osoby, ale i na dármy, na věci a nejvyšší praxe je pak bez, bez objektu. Toto je stav vědomí Budhy. Láska a soucit bez objektu, které stále trvají. Nepotřebuje Buda, nepotřebuje žádný objekt, aby měl přátelství a soucit ke všem. Toto je přirozený stav jeho vědomí. Tedy, jak už jsme vysvětlili, aby osvobození pocitu se stalo definitivní, ne jenom přechodné. Meditující se musí zbavit nejprve názoru, že existuje. Něco pevného v bytostech, jáství v bytostech, tohoto názoru se zbaví. Kdy? Hm? V momentě, kdy bezprostředně hm? získá zkušenost objektu osvobození, hm? ať už je koncipován jako nirvána, či jako takovost, Jestliže bezprostředně pozná objekt osvobození, nemůže mít názor jáství v osobách. Jestliže nevidí jáství v osobách, je logické, že teď nevidí jáství ve věcech, ale... Severní buddhismus zdůrazňuje, že nevidění jáství ve věcech není dokonalé v případě arahatu, stává se dokonalé jen u budhy samotného, který získává tím, co? Vševědomost ve všech aspektech. Arahat má vševědomost tím, že překonal co nevědomí, hm? ale nemá nevědomost ve všech aspektech. Ta je privilegium budhy samotného. Ale jakmile hm? meditující získá bezprostřední zkušenost objektu, Vysvobození zbaví se názoru na jáství v osobách i částečními věcech. Eh. Ovšem, tendence hm, k vnímání jáství a k rozlišení jáství Stále ještě budou pokračovat. Hm? Úplně zmizí teprve ve stavu plného probuzení. Hm? Čili Arahat nebo Buddha nevidí hm? osobnosti, aby viděl osobnosti, musí e, i mít jistou pozornost vůči těmto osobnostem, ale normálně je nevidí. Když Budha e, mluví s Anandou, tak nevnímá Anandu jako osobnost, vnímá Anandu, jako co? Jako sebe? <laughs> Musíte sami vnitř zkušenost, pak to bude jasné. No, no, no, Můžete to představit jako určitou ne neoddělitelnost? Ne, ta neoddělitelnost tam tež je, samozřejmě, ale. Eh... Je to nediferencující vědomí, hm? když nevidíš sebe, nevidíš ani druhého, je to tak? Ale aby viděl osobnost ta Budha stále dává pozor na to, to jelikož učí a učí podle toho, podle toho jaká jaké mají osobnosti, schopnosti vnímání, hm? musí ale vynaložit zvláštní pozornost, aby si byl vědom, hm? reflektoval jeho vědomí, ty tendence osobností. Pokud toto, tuto pozornost nemá, no tak nevidí osobnosti. Čili pozornost vůči osobnostem je účelová. Čili jaký je stav osvobození meta, překonání názoru. Překonání názorů, jak jsme vysvětlili, neznamená, že nemůže, že nemůže, že nemůže je, říct, eh, myslím si, že tato silnice by se měla opravit. <laughs> Nebo že v rybníčku by byly hezky nějaké ryby. Ale. Eh, Znamená to nelpění na názorech. Stejně tak, jako probuzená bytost má pocity, ale nezná lpění na pocity. Má myšlenky, ale nezná lpění na myšlenka. Hm? Tedy eh... Ditinča anupága síla sílavá, snostný. Opravdová snost pochází z moudrosti. A co je opravdová snost, která pochází z moudrosti? Čisté vědomí. To je opravdová síla. To je opravdová snost. Účel praxe síla, praxe ctnosti je čisté vědomí. Jestliže je tomu tak, pak síla nebo moralita nebo ctnost je neoddělitelná od moudrosti. Taková ctnost: je cnost, která dozrála, jiná cnost je věcnost, která nedozrála. Hm? Dasané na sampanu. Co znamená se na sampanu? Je obdahen sampanu čím viděním. My jsme též obdaheni viděním. Hm? Vidíme, že e, tato deka je červená, hm? že tento náramek je černý, ale to není žádné vidění v tomto smyslu. Vidění znamená, přímé poznání, bezprostřední poznání, bezprostřední poznání věcí, tak jak jsou dasana, znamená játá dasana, a játá dasana znamená věd, poznání, vidění věcí, tak jak jsou vidění věcí, tak jak jsou ve světě a vidění věcí, vidění toho, co je nad svět, to znamená obdaren viděním, tedy vidění věcí, tak jak jsou ve světě, a vidění toho, co svět přesahuje, pro opravdu probuzenou o to, e, e, bytost vidění věcí ve světě a vidění toho, co přesahuje rámec světa, se stává jedním viděním. Hm? Pokud nedosáhneme plného probuzení, není tomu tak. Ve stavu plného probuzení relativní pravda a nejvyšší pravda se stává jednou pravdou. Hm? A co je to, co zakrývá tuto jednu pravdu, to je právě relativní pravda. Relativní pravda je to, co zakrývá jednu pravdu. Relativních pravd je mnoho. Jedna pravda může být jen jedna. Ten, kdo je obdaren viděním, hm? je naplněn viděním, proto nemá, káme, souvinej a gédam, hm? odvrhl chtivost vůči smyslovým požitkům. Proč odvrhl... Že, eh? Chtivost, gidha je synonymum tanha, žízně na, o, žízeň, Buddha vysvětluje budoucí samsáru, budoucí stav utrpení na základě chtivosti tanha neboli zde Gidha, což je synonym. Na smyslové požitky, nejenom na smyslové požitky, na smysly samé. Je třeba si uvědomit, že lpění na smyslové požitky ne, se nedá oddělit od lpění na smysly samé. Jestliže nemáme lpění na smysly samé, nemůžeme mít lpění na smyslové požitky. Je to tak? Hm? Čili ten, kdo má přímé vidění hm? pravdy tak, jak je, jak ve světě, tak to, co je na světě, ten nemá lpění ani na smysly, ani na objekty smyslu. Proč? Protože přímo vidí věci tak, jak jsou. Jestliže přímo vidí věci tak, jak jsou, nemá, není místo na Protože tato příma vize věci tak, jak jsou, ho naplňuje. Ten, kdo je naplněn, nemá pění. A na Hijátu Gabasiam Punaretí, ty určitě se nezrodí v lůně. Hm? Musíme si znovu uvědomit, že zde se jedná o koho. Zde se jedná, dle komentáře, o 500. Mnichu 500, jak už jsme řekli, nesmí brát doslovně. 500 znamená prostě větší počet, hm? třeba 45. To už A tito mniši eh, jsou pevně rozhodnutí s železnou vůli, že během této vasy, během tohoto období dešťu se zbaví utrpení. Samozřejmě ne tělesného utrpení, toho se zbavit nedá, ale mentálního utrpení. Ten, kdo se stane arahat, nemá mentální utrpení. A proto důraz jde na to, že se znovu nezrodí. To je cesta arahata. Ten, kdo chce sledovat cestu bodhisattví, ten netouží potom se znovu nenarodit, touží potom, aby po ničem netoužil. A to je opravdový stav věcí. A jestliže po ničem netouží, může se stát mistrem i na základě soucitu, mistrem procesu, preroz, prerodu, hm? čili se pro, prerozuje pro dobro ostatních. To je velký soucit na základě velké lásky a eh, Tady David mluvil stále o tom, jak jako, že velký soucit, velká láska nebo láska a soucit plynou dohromady. Hm? To je naprosto pravda a je třeba to dále objasnit. Hm? Pro toho, kdo Praktikuje jako meta. Meta je vlastně otevření pro čistý soucit. Jelikož vidíme všechny bytosti jako jednu rodinu, otevřeme se pro jejich utrpení. Toto otevření pro jejich utrpení je právě základem vyvstávání, procesu vyvstávání bodičita, čili mysli o univerzálním osvobození. A tato mysl o univerzálním osvobození tedy velký soucit otvírá cestu k poznání transcendentální moudrosti. Bez velkého soucitu není otevření transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost je základ všech cností pro bodhisattvu, z hlediska cesty bodhisattvy, všechny cnosti jsou založené na právě této transcendentální moudrosti. A co je transcendentální moudrost? Je pochopení nirvány jako přirozeného stavu vědomí, pochopení. Jelikož nirvána je přirozený stav vědomí, neexistuje nic, čeho se člověk může chytit, bytost může chytit. A toto je, staví, toto je pravý stav věcí ve světě, který je nutno realizovat. Hm? To je takzvaný sambhára, Sambara znamená výbava, vý, nutná výbava k probuzení Budhy, tedy probuzení společně se všemi bytostmi, probuzení, které je spojeno s vševědomím ve všech aspektech. Hm? O tom budeme mluvit možná, jestli zbyde čas, více zítra. A e, třeba se zeptat praxe soucitu, je to jasný? Hm? Postup je jasný? Jsou nějaké potíže? Hm? Nějaké komplikace? No, teď ještě nejsou, ale až se doma budu snažit být ducha přítomná, co dělám, co si myslím, co konám, tak asi pro to okolí nebudu vypadat jako ducha přítomná. zpočátku. Tak... Mm. Tak to já nevím, jak bude, vypadat. <laughs> jak bude věra vypadat, to já fakt nevím. <laughs> to by měla věra vidět samás. Nejlepší je nevypadat vůbec. Prostě praktikovat. A... Hmm? Bante, bych se to možná říkal před půl rokem. Jenom, abych si to ujasnil, skrytí přítel soucitů je lítost. Nejenom sebelítost, ale lítost i nad těma lidma, které si... Juž e, jsme vysvětlili. He? Opak, meta je co? Nepřátelství. Nenávist. nenávist. nenávist. Nepřátelství je e, aspekt nenávisti, ale přímo nenávist. Meta nemůže existovat společně s nenávistí. Ale zašpinění meta je co? lpění, lpění chtíč. Hm? Eh, opak soucitu je co? Násilí. Himsa. Hm? Mluvili jsme o tom, že Buddha učí, že správný postoj v meditaci je a Účel meditace je realizace nenásilí. Jestliže to v Saléka Suta jsem se zmínil, jestliže někdo medituje a nechápe toto, pak jeho meditace nemá smysl. A proto říká, jestli to chápete, Mněž děte pod stromy, jděte do prázdných místností a tak dále. A meditujte. Jestliže to nechápete, tak nejedná se o opravdu meditaci. Hm? Smyslem meditace a smyslem jogy vůbec je Přímá realizace nenásilí. Nenásilí je síla, která se v pojetí jogy nedá neprekonatelná síla. To neznamená nenásilí slabost. Naopak, nenásilí je síla. A nenásilí je správný názor. Neboli... Správný postoj, už jsme o tom mluvili v osmičlené střední cestě. Začátek je co? Moudrost. Moudrost je co? Všech už... správný. správný názor hm? a správné samkapa. Samkapa jsme přeložili jako správný záměr. Co je správný záměr? Meta, a... Melpění. Čili, co to znamená? Že pokud nejsou tyto složky, no tak to není moudrost. <laughs> Jestliže není láska, jestliže není soucit, tedy nenásilí, no pak to není moudrost. Moudrost je vždy spojena s láskou a nenásilím. Hm? A tedy soucit a nenásilí je synonymum. Má stejný význam. A co je zašpinění soucitu? Sebelítost. Hm? Jenom sebelítost nebo i lítost k ostatním? <laughs> sebelítost. Lítost ostatním je... Ostatní je proto, je... Objekt jsou všechny bytosti, no tak ostatní a ty no, je to samý. Hm? <laughs> to znamená jistá deprese. Hm? Smutek. Je v budismu, je, v severním buddhismu je krásná legenda, že i. Velký Avalokiteshvára, bodysatva moudrosti, který byl Buddha v minulém životě, ale pro lásku a soucit k bytostem, se znovu narodí tu a tam, aby pomáhal bytostem. Tento velký Avalokiteshvára pozoruje nás bytosti ve stavu utrpení a ani on neodolal tomu, že se mu vyrojila v oku slza, ale díky síle jeho koncentrace tato slza se stává tárou. Tára je, je obzvláště v Tibetu, Pajmu, to je v Číně, ale obzvláště v Tibetu se stává někdy populárnější než Avalokiteshvára samotný. Dobrý, tak e, radši uděláme dnešnímu večeru konec, abyste zítra s plným úsilím hm, začali snahu je čeho. Tára je, co ty máš na mysli realizace. Ale ty veloky ty švára je soucit, a tára je. Tra je taky soucit. soucit taky. Samozřejmě. A ten bohyně, ještě tady je zobrazovaná jako bohyně nebo. Bohyně, dá se říci bohyně, to je ne, jako e, stělesnění soucitu. Který pochází ze, ze, ze slzy. E, Bodhisattvy soucitu. A tam má různé barvy, které mají různé symboly. Máš zelenou táru, bílou táru, červenou táru, podle různých eh, nuancí soucitu. Dobrý, tak zarecitujeme. To? Předání zásluh a potom sutru srdce. první a pak David chtěl, aby jsme to přeložili nějak. Hm? Dobrý, tak já potom ne dnes, tedy zítra to přeložíme a dodáme možná k tomu tež předání zásluh. Ve severní tradici, to je trochu jiný, ale princip je podobný. Tak tedy sutra srdce vše rozpustíme v prázdnotu. A to prázdnota je založená na čem? Na ducha přítomnosti a na uvědomění. Tak snažte se to udržet i během spánku. <laughs> Pak znamená to, že jste opravdu dozráli. Dobrý. Om namo bhagavatyayi Arya pragya jají. Arya avalokiteshvaro Bodhisattva, Gambira, Pragya, Paramita, Charamano, Viavaloka, Tisma, Pančás, Kandas, Tamscha, Swabhava, Shunyan, Pashatisma, Iha, Shariputra, Rupam, Shunyata, Shunyata, Eva, Rupam. Rupam na šunyatá tak napritak ja, na prý tak trúpam sá sa já ja šunyata trúpam. Eva meva veda na samgya, samská ravi Iha shariputra sarvedharma, sarve dharma. Anutpana anirudha amala. Avimala anuna apari tasma čari putra shunya navedana, na rupaṃ na vedana, na na sam-skāra, na vigyanam, na cakṣu-srotra-grāna-jīvā-kāya, manāmsi, na rupa śabdā gandarassa sparśtavya, dharma, na cakṣu vigyanā dhatu-yaṃvan, na mano na vidia na vidia yavan, na jara maganam na jara magan na dukha samudaya niroda margaha, na jana na prapti na apraptihi, tasma putra bodhisattvasya pragyaparamita paramita viharati, achita avara na achita avara a trasto, Atikranto, nishta, nirvana Praptaha, triadua sarva sambudha, paramita mašrityanu ta, samjak sambody, mabi sambudha, tasmajgyatavyam, prahja paramita maha mantro, maha vidya mantro, anutara mantro, sama a sama sarvadukha Prashamana Satya, Aí jatát, prádě, ukto mantraha, tatjaá, Gaté, gateté, pára, gate, para sam gaté.pódyláha a teď předání zásluch a zase myslíme na bytosti v našem okolí Obzvláště zdá se v tomto kraji v liberecém kraji, které jsou objetí potop hm eta avatacha mehi sambhadam punya sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisidya eta ča mehi sambhadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisidya Eta vata chavmehi sambadam punasampadam sabbe satta anumodantu sabhasampati sidya. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramarakantu loka sasasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu desana. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika Punyangtana Numoditwa Chiramrakantu Tumparam, Sabhi Tyo, Vivajantu, Sabarugo Vinasatu, Mate Bhavat Pantarayo, Suki, Digha Yuko Bhava, Bhavatu Sabha Mangalam, Rakantu Sabadewata, Sabha Buddhanu Bhavan, Sabadhamanu Bhavan, Sada soti bhavantute devu vasatukale sasa sampati hotu ča, pito, phito bhavatu loko ca bhavatu damni ko Takto bysme měli podnošek, tři dny Tak s rozhodnutím etam satim aditheya s rozhodnutím s, s intenzívně praxi ducha přítomnosti, hm? abyste se vrátili domů s, s duchovním ziskem. Hm?